ні зерного козачка, як звано не було між панством. Вози Конець Конецпольського і інших значних панів мерщі рушили з табору. В темряві ніхто нічого до ладу не міг розібрати. Вмит облетіла всіх чутка, ніби регіментарі своєю кіннотою втікають, лишаючи всіх на призволяще. Шляхту і її службу охопив жах. Уже їм видавалося, що звідусюди наступають на них козаки з татарами, хоч наступала на них власна їхня пиха дурна свобода, неправда, утиск бідних, і вже тепер ні страх, ні бубов до вітчизни, ні гонор, ні погрози, ні кара інфамії ніщо не могло повстримати цих перестрашених нікчемних воїків. І вони кинулися втікати, почався, може, найганебніший відступ у діях їхніх. Втікали, ніким не гнані, та забувши про своє шляхетство, про сором, про те, в яким стані лишається річ Постовита. Заславський тікав до свого вишнівця, конець Польський до бродів, Остророг, до леста. Вишневецький на простій підводі домчав до свого зваража, а вже другого дня був у Львові, маючи при собі всього лише двоє людей, що позасталися з усього його війська. Пан Тесіль, покинувши карету свою сенаторську, незважаючи на подару, допав коня і втікав на перегінці з молодими шляхтичами. «Біжать усі! Я з ними біжу з каліченням своїм здоров'ям. Сам не знаю куди» каже Всігірко. Овисло, вже деякі засидча оперлися. Болонулися тільки німці, найменці з гвардії королівської поселінського, та їх була жменька, всі вони погинули. І перед моїм козацком став величезний, небачений ні в яких війнах, покинутий на призволяще табір. Сто Тисячу водів, карет, Ридванів без запрягу, без жодної коняки, Дорогі шатра, стелені килимами із з золотим і слідним посудом на різьблених столах, З вином налитим у коштовні келихи й невипитим, Бронзові ванни з нагрітою для купання панського водою, Засмажені туфи биків і кабанів, над загасними вогнищами На столах вилеті з цукру Леви, кози, лані, дерева Посуд з безсінної порцеляної срібла Навіть рукомиї з чистого срібла Їхали ніби не на війну, а на ярмарок Щоб поміняти всі свої коштовності На козацькі рядна та попони Луки на сідлах срібні, чепраки гаптовані з золотом, шаблі із срібною настичкою остроги золоті і срібні, спремена позолочені, кунтуши бархатні з опушкою дорогого хутра. На грудях золоті ламцюги з шапок звисали ниті із самоцвітами, тепер утікали так, що погубили й шапки. Все кинуто, пани шлях та втекли, як стояли, заставляючи весь свій маєток, рятуючи самі душі. Один лишив сухню, підшиту соболями, з діамантовими тораками, цінену на 80 тисяч золотих. Молодий козак, ухопивши, кинув її на спину коней замість попону. Інший забув узду, саджену коштовним камінням. Варту, може і всі сто тисяч. Козак знайшов її сховану в торбі. Ще він шов. Приготовлені литі з срібла лати шолом. Котрі козака вважав за зброю самого святого Юрія Змієборця. Тобу привіз із собою, а тепер йому сорок бочок вина угорського, а той шовком і золотом шамеровані намети, взяки щивтурка під Хотином. Козаки порізали їх, аби привезти дарунки жінкам. Ще один представив 20 тисяч червоних, мабуть, щоб викупитися з неволі, якої міг сподіватися. Готовий притяг карету вартістю в 30 тисяч золотих, сподіваючись їхати послом до порти після Вікторії над козаками. Князь Завславський згубив навіть булаву регіментарську, саджену туркусами, і я списан. Та що була, коли ж честь навіки загубили, майнувши навтяки, гнані лише власним страхом, топчучи один одного, як то було під Старокостянтиновим, де обломилися на мості і, вже не можучи переправитися через злуч, мусили гинути. Сталося це в ніч на четвер, перед воздвиженням. Ту ніч пилявцівської ганьби для шляхти захиталося ціле королівство і стало розвалюватись, так що вже ніхто не зміг ніколи тому зарадити. Вважали нас смотлохом, самою грозою своєї настави, намілялися поскромити, пишнотою і розкішу прагу засліпитись нитямати. А ми ж вийшли з степів скіфських. Може, й походили тих скіфів, що про них Геродот казав. Серед усіх відомих нам народів тільки скіфи володіють одним, але найважливішим для людського життя мистецтвом. Воно полягає в тім, що жодному ворогу, який напав на їхню країну, вони не дають порятуватися, і ніхто не може їх настигнути, коли тільки вони самі не допустять цього. Коли підніметься весь народ, його не здолає ніяка сила. Не здолає і не підступиться ззовні. Зате може підточити зсередини, як шашель.